6. 4 10 квітня 1919 року. Іноді краще взагалі не прокидатися. Та у Калькутті це неможливо. Сонце сходить о п'ятій, оголошуючи какофонію собак, корів і півнів, а щойно тварини втомлюються, заводять співи муедзини. Їхній заклик до молитви лунає з кожного мінарета міста. Від такого шуму о пів на шосту не прокидаються лише ті європейці, що лежать під могильними плитами цвинтаря на Парк-стріт. Знову я прокинувся від запаху риби. Спав я погано, бо не давало спокою пронизливе дзижчання комара. Місіс Тебіт запевняла, що жодна комаха не перетинає порога Бельведера, та, схоже, ця дістала особливий дозвіл. Я підвівся, прийняв душ і поголився, а тоді вдягнувся і спустився до сніданку. В їдальні не було нікого, крім служниці, тож я сів за стіл і звірив свій годинник із тим, що стояв на комині. Щойно почав заводити, уїйшла місіс Тебіт. Вона несла тацю з рисом та рибою, і підозрюю, приготовлений сніданок був із залишків учорашньої вечері. Господиня церемонно зайняла своє місце навпроти мене, немов страва надавала їй повне право почуватися мало не королевою. «Боюся, не зможу нічого з'їсти, – місі Стебіт, – сказав я. – Щось сьогодні шлунок неспокійний. Брехня, звісно, але з добрим наміром. – Дуже погано, капітане, – спохмурніла вона. – Уночі він вас непокоїв? – Саме так. – Бідолашний ви мій. Мені здалося, я чула кроки вночі, то ви… Можливо, погодився я. Ідеальне виправдання. Наступного разу, коли захочеться завітати до Тіра та Базару, зможу знову ним скористатися. Я попросив чашечку чорної кави і взяв ранкову газету «Стейтсмен», що лежала на столі. Згорнена вона була так, що можна було побачити лише половину заголовка на першій сторінці, але й цього вистачило, щоб я звернув увагу. Розгорнув і почав читати. У косіпорі вбито високопоставленого чиновника. Далі був репортаж із місця злочину й опис тіла Маколі, від якого, мабуть, не один читач удавився сніданком огидний і пишномовний репортаж. І точний до того ж. Навіть згадали криваву записку в роті. А от те, що його знайшли за кілька ярдів від борделю, чомусь не зауважили. Стаття, напевне, роздмухає незадоволення білих, як і передовиці, у якій не було жодних сумнівів щодо того, хто винен у злочині. Терористи і революціонери, кричала та, забувши про всі закони, і вимагала негайної і безжалісної справедливості. Це мене схвилювало. Звісно, газета має право висловити свою думку. Якщо чесно проти безжалісної і я б не заперечував – Непокоїла мене негайна, оскільки це залежало від мене і моєї команди, і якщо судити з учорашніх подій, поспіхом ми багато не зробимо. Надиво швидко ця історія потрапила до них. Попри всі зусилля лейтенант губернатора не випускати пару з-під покришки, навіть військову розвідку долучив. А тут по всій сторінці повно трагічних деталей смерті Маколі. Тепер вся увага звернеться на нас. Можна не сумніватися, що суспільство охоплює паніка від найменшого натяку на проблему. Люди вимагатимуть негайних результатів. Хоча й непогано було б, якби це змусило лейтенант губернатора повернути мені місце злочину. За годину я вже сидів за своїм столом і дивився на Дігбі. Коли я увійшов, він уже нетерпляче на мене чекав. «Вінгеме!» – зустрів мене він. Здається, справа зрушила з місця? Я його не повів, запросив його до кабінету і улаштувався за столом, а він забігав по кімнаті. Розкажіть мені, що там у вас. Він навис над столом. Один із моїх інформаторів щось відкопав. Каже, що чув, хто міг убити Маколі, і може назвати ім'я. Ви йому довіряєте? А вже ж ні. — вирахнув він. — Тож індієць, але я йому плачу. Інформація, яку він зливає, як правило, достовірна. — Де він? — У чорному місті. Торгує Бетелем. Проходить під іменем Вікрам. Має клаптик землі поблизу щем базару. — Гаразд, — кивнув я. — Перевірте автомобіль. Їдемо до нього. Дігбі посміхнувся. Туди не можна поїхати отак просто, старий. Якщо побачить, що він розмовляє з парочкою сагибів у поліцейському авто, про нього як інформатора можна забути, не кажучи вже про те, що це вплине на тривалість його життя. Що ж тоді? Не відпочивай, сказав він, постукавши по кінчику носа. Я все влаштував. Сьогодні ввечері. Сидіти цілий день і чекати, що там розкаже агент Дігбі, я не став. Це аж ніяк не підпадає під тлумачення негайної і безжалісної справедливості газети «Стейтсмен». Та й комісара це не вразить. А раніше не можна. «Довірся мені», – відповів він. «Під прикриттям темряви надійніше». Я неохоче погодився і кивнув. «Чудово», – потер долоні Дігбі. «Ще щось буде, старий?» Я попросив його сісти і стисло переказав учорашню розмову з міс Грант. «І слова честі Маколі не роблять», – сказав він. Завжди вважав його темною конячкою. «Тож ви його добре знали?» – запитав я. «Чому ж раніше не казали?» «Та не те, щоб знав», – пробелькотів він. Зустрічав кілька разів оце і все. Калькутта село маленьке, і сам знаєш, люди потякають різне. Хлопці з клубу казали, що він дивакуватий, якщо ти мене розумієш. Нічого я не розумів, так йому і сказав. Дігбі повагався. «Ну, він не з багатьма сходився. Незрозумій неправильно, я не сумніваюся, що він був старанним чиновником, тримав місцевих на припоні, але він не з наших. Ходять чутки, що батько у нього був шахтарем». Сказав він це таким тоном, ніби, принаймні, на його думку, це трохи краще за кулі. «А що скажете про Бучина?» – поцікавився я. його знаєте?» Дігбі помовчав. Не дуже добре. Зустрічав кілька разів по роботі, оце й усе. А він із наших? Дігбі розреготався. Він мільйонер, захоче, стане нашим. Якщо не заперечуєш, старий, піду, займуся справами. Він пішов, зачинивши за собою двері. Я обміркував подальші дії. Думка про те, щоб чекати аж до вечора, аби розпитати інформатора Дігбі, не дуже приваблювала. Тож я вирішив дотримуватися свого плану. Тобто поговорити з Бучаном, колегами і слугами Макколі, побути присутнім під час Ростину, домовитися про зустріч із лейтенант-губернатором і знайти проповідника, про якого згадувала міс Грант. Та найбільше мені хотілося ще раз розпитати ту дівчину, Деві. Щось вона нам не сказала, і вкрай потрібно було дізнатися, що саме. Для цього мушу забрати її подалі від місіс Боуз. Я зателефонував у Яму і попросив з'єднати з, з Банерджі. Черговий сержант гукнув через кімнату і за мить Банерджі відповів. Що ви дізналися, сержанти? Сер, акцент у нього був своєрідний, немов то архієпископ Кентерберійський говорить. Я зателефонував до млинів міста містера Бучена в Серампорі. Секретар повідомив, що містера Бучена вже кілька днів немає на місці і невідомо, коли він повернеться і дав мені телефон резиденції містера Бучана. Я туди дзвонив і отримав відповідь, що містер Бучан на цьому тижні в Калькутті у своїх апартаментах у клубі. У якому саме? У бенгальському клубі, сер. Я взяв на себе сміливість зателефонувати до вітальні клубу. Клерк повідомив, що містер Бучан дійсно у своїх апартаментах, але наказав його не турбувати до десятої. Також він сказав, що містер Бучан снідає зазвичай десь близько одинадцятої. Можливо, зможемо його застати. «Добре», – похвалив я, – «не доведеться їхати до млинів. Спробую реквізувати авто і водія. Хочу зустрітися з нашим приятелем Бучаном, доки він не пішов із клубу». «Так, сер. «А проповідник?» – запитав я. «Знайшли хоч якийсь слід?» І ще ні сер. Я телефонував у відділок у Думдумі, мені сказали, що поблизу є кілька притулків для сиріт і християнських місій. Вони отримають інформацію і негайно сповістять мене. І ще щось? «Останній, сер, сказав сержант. Мені відома адреса помешкання Маколі, якщо хочете допитати слух. Дуже добре, сержанте, сказав я, занотовуючи адресу на клаптику паперу. Повідомте, коли домовитися про автомобіль. Не встиг я покласти слухавку, як телефон знову задзвонив. Я вирішив, що то Баннерджі щось забув мені розказати. Але з подивом почув голос Денілза, секретаря комісара. Він геме, квапливо заговорив він. «Будь ласка, негайно приходьте до кабінету комісара. Це терміново».